Kría 4 samfélagsræðin leik hversu sálrun. Frumbyggjar suður og mið Ameríku gjöggu við samfélagsgerð þar sem trúarleg göngði mikilvægt hlutverki við að tryggja vald ákveðna einstaklinga í samfélaginu. Ehm frækt er að mannþörnir uh, voru notaðar víða í nýju heiminum meðan annars til að leysa orð deilumálum sem uppkomu og bregðast við mismöndi aðstæðan Það eru til lýsingar frá evrópsku mungi sem búið vestur þar sem að, að, að, að hann segir frá tiltekksum þjóðflokki og fólk í þessum þjóðflokki að á það sem mikinn heiður að vinna hlutkesti þar sem maður verið að keppa sem það vera brendur og báli til að for, fyrir, fyrir hag, hag þjóðflokksins Það var meðalarnas vegna þessar undirgefni við trúabröðin sem að reyndist eða eh, verður bólum, sérstaklega spornverðum á þessum tíma, tiltölulega auðvelt að skipta út trúabröðnum á þessum skjöðnum fyrir sín eigin trú, fyrir sín eigin trú þessi, og auðvitað hjálpaði líka til þess að við skoðum í semestu um 80% römbigja dóu út af út af farf, um, veikendum sem að evrópubúinir tróu með sér. Eftir að Columbus er kominn <coughs> að finna nýja heimin þá lagði pávin blessun sína yfir umsuð spánværi og portugala og svæðinu. Og hann tók meira að sig að skipta það sem nýfundi heimi og milli ríkjuna eftir tiltekinn lengdagraðu eh gegn því að ríkin Eða, fólki, eða mennindir sem fóru á svæðin myndu taka að sér að kristna íbúa svæðan Þetta er mér annars ástæða þess að þessi töluð Brasilis, nei, portugalska í Brasilíu en spænska á flestu öllum öðrum löndum í svæðinu af því að Brasilíja er á annari lengdar gráði Ímsar reglur innan kathursur kirkunar komis sér fyrir í Amríku með mismöndi áherslum og áhrifum sömur blönduðu kristni við trúabröð frumbyggja en aðri reyndu að búa til efrost samfélag í nýja heiminum innanum var fullt af allskunar trúbóðum sem kaþolska kirkjan leita á sem villi trúamenn og þar með kom spænski rannsóknarétturinn sem sáum að halda trúabröðum réttum og reynum og þúsundir <tos> voru drettnir til þess að stemma stígum við þessum kathólska kirkjan áleitt sem villi trú. Kathólska trú varð á ymsanhátt rótgrunar í Suður-Ameríku en víðaskvar annarstæðar í heiminum. Hún gengdi líkil í að tryggja stöðu nýlenduherrana, Spánverjana og Portugala og þá eignaðist kirkjan víða miklar eignir í löndunum. Af þessum ástæðum og öðrum hefur trúfelsi átt erfiðar uppdráttar í Suður og með Ameríku en við það hvað staðar í okkar heimsálfum. Það var síðan í kjölfar fransku byltinganar að frelseshugmyndir fluttust yfir jálfansafið til Suður-Ameríku og í ímsum ríkjum urðu töluverð átök. Og það var þá ofta tíðum kirkjan sem var miðpunktur þessar átaka. Smám saman það breyttu stjórnarskóð ríkjana og hinn nána samband ríkis og kirkji varð rofið. En aðeins í orði en ekki á borði, þannig að þetta var í raun og var ekki alveg eins skýrt og maður heldur. Á 20. öld var það síðan hugmyndarfæðið sósjálisma og kommunisma sem náðu auðitökum mýðaskvar í söður og miðamríku. Þetta er á tímum kaldastriðsins að það var mikil, mikil hugmyndarfæðileg barótt að í heiminum. Og margir byltingamenn á vinstrumengnum börðus gegn kirkinu og töldu hana mark um kúun og heimsvæðirstefnu sem sagt. Það var svo upp úr 1960 sem svo kvöldið frelsunar guðfræði náða skjótarótum í heimsálfunni. En það er guðfræði sem stendur undir sterkum áhrifum af rótæk rótækri vinnstristefnu. Tyrkjan tekur þá afstöðu með þinnum fátegju og tekur hiklust afstöðu gegn þá valdamöklum aðilum og jafnvel bara ríkistjórnum sjálfum. Óskar Romero Og erki El Salvador er sannlega þekktasti píslavóttur frelsunarguðufræðinnar en hann var skotin til bana þar sem hann söngi með sér á 1980. Það kom síður í ljós að morðið var nátengt valdtafum í landinu. Fyrstu tveir pávar þessara aldar, Jóhannes Páll Annar og Benedikt 16. 16. fordæmdi frelsunarguðufræðina harðlega og gerður sitt besta til þess að stöðva hana. Á sama tíma hefur katharsku kirkjan verið í þóna okkur í kreppi í Sjöður-Amriku, reyndar eins og víðar. Það vakti því nokkra eftirtæktu að argendísku kardinál var árið 2013, eða var valinn Páu árið 2013. Hann tók sér nefnið Frans. En Frans Páu er fyrsti Páin sem er fæddur í Amriku og jafnvel Jafnframt sá fyrsti sem fætt fyrir er á süður hveli jæðar. Frans Páu hefur vakið mikla aðtegli. Hann er nokkuð íhalsamur, sérstaklega þegar kemur að kynferðismálum en hann þykir afa rótækur þegar kemur að ymsum samfélagsmálum. Með að þessi Frans Páu hefur vakið aðtegli fyrir auðmikt, hann ekur á um gömlum bíl og þykir aflatið að var og þykir alla tíð hafa reynd að hafa kjör sín eins lík kjörum almengs eins og honum er fælt. Sem Pávi þá býðist honum ótakmörgurð auðavi og munaður, en Frans ákvöður hins vegar að elda mati sem sjálfur og hefur á margvíslegan hátt baris gegn því sem, kallar, sem hann kallar danskringum guldkálfin. Þessi hann stoflæði og vill bara lífa eðlileg og lífa svo má komast. Hann telur einmitt að heimurinn séu af upptekinn af peningum.